RÉGI ESTÉK, TÁVOLI ZENE SZÓ És most mi lesz? tűnődött Franceska. Végeztek a vacsorával, csak úgy ültek a konyha mellett. A férfi megoldotta a dolgot. Nincs kedves állni egyet a réten? Egy kicsit lehűlt a levegő. Franceska igen, mondott, kinkeit pedig hátizsákjába nyúlt, Kivett egy fényképezőgépet, és a vállára vetette a szíjat. Kitárta a hátsó ajtót Francesca előtt, követte az asszonyt, aztán halkan becsukta az ajtót. Végigmentek a repedezett gyalogjárón, keresztül a kavicsos tanyaudvaron, a gépállás mögötti fűbe. Meleg zsír szagár adta pajtából. Amikor a kerítéshez értek, az asszony egyik kezével lehajtotta a drótkerítést, és átlépte. A szandál vékony csíkjai közt érezte a harmad hűvösét. A férfi követte, csizmás lábait könnyedén lendítette át a drót fölött. – Hogy hívják ezt? Rét vagy legelő? – kérdezte. – Azt hiszem inkább legelő. A marha röviden tartja a füvet. Érdemes megnéznie, amikor elvonulnak. Csak nem telihold jelent meg az égen, melyet kékre festett a lebukóban lévő nap. Alattuk az úton, kocsi robogott el, ordító kipufogóval. A klerk fiú. Hátvéd a csapatban. Judy Leverensonnal jár. Milyen rég sétált utoljára így. Mindig ötkor vacsoráztak, utána jöttek a hírek a tévében, aztán az esti műsorok. Richard ezt nézte, és a gyerekek is, amikor végeztek a házi feladataikkal. Francesca általában a konyhában olvasott. A Winterseti könyvtárból vett ki regényeket, történelmi könyveket, verseket, és tagja volt egy könyvklubnak is. Jó időben kiült a verandára. A televízió untatta, amikor pedig Richard kiszólt, hogy Frenny ezt meg kell nézned. Bement és leült mellé egy ideig. Elvisznél mindig hívta a férje, akárcsak amikor a Bitlis először tűnt fel a képernyőn az Ed Sullivan show sóban. Richard meglátta a hajukat és hitetlen kedve rosszallóan csóválta a fejét. Egy ideig vörös csíkok hasítottak keresztül az égbolton. Ezt hívom varásfénynek, mutatta Robert Kinkeid. A legtöbben túl korán teszik el a fényképezőgépüket. Naplemente után gyakran jön egy időszak, amikor a nap már a láthatár alatt van, de alulról még megvilágítja az eget. Néhány perc az egész, de gyönyörűek a fények és a színek. Francesca hallgatott. A férfin tűnődött, akinek fontosnak tűnik a különbség, rét és legelő között, aki izgatnak az égbolt színei, aki néha verseket ír, esetleg regényt. Aki gitározik, aki képekből él, és szerszámait hátizsákokban hurcolja, aki olyan, mint a szél. Úgy is mozog. Talán tényleg a szél hozta. A férfi pedig felnézett az égre, kezét zsebébe dugta, a fényképezőgép a bal csípőjét verdeste. A hold ezüstalmái, a nap aranyalmái. Közepes baritonjával úgy mondta, mint egy hivatásos színész. Az asszony végigmérte. Daviu B. Yeats, a vándorló dala. Pontosan. Yitz remek? Realizmus, gazdaságosság, érzékiség, szépség, varázslat. Ez kell a bennem lévő írvérnek. Mindent elmondott, méghozzá öt szóval. Francesca hosszan magyarázta jízt a winterszeti diákoknak, de a többségüknek hiába. Részben azért választotta jízt, amit Kinkeid az előbb mondott. Úgy vélte, hogy ezek a tulajdonságok vonzani fogják a tinédzsereket, akiknek mirigyei úgy dübörögnek, mint a középiskolai rezes banda futballmeccs szünetében. De már annyi elfogultság élt bennük a költészettel szemben, annyira beléjük ivódott, hogy bizonytalan férfiasság termékének tekintsék, hogy azon így sem tudott áttörni. Eszébe jutott, amikor Matthew lerk, úgy csinált, mint a tenyerét női keblekre borítaná. Miközben patszomszédja ezt olvasta. A nap aranyalmái. A fiúk vihogtak, a lányok a hátsó elpirultak. Egész életükben ezzel a hozzáállással fognak élni. Ez bátortalanította el Franceskát, ezért érezte magát egyedül, s mintha megalkudott volna, bármilyen barátságos volt is a közösség. A költőket nem látták szívesen felé.” A medizon megyeiek talán, hogy ellensúlyozzák kulturális alsóbrendűségüket, amelyet maguknak köszönhettek, szívesen mondogatták, hogy itt föl lehet egy gyereket nevelni. Francesca pedig legszívesebben mindig visszakérdezett volna. És egy felnőttet? Minden tudatos terv nélkül lassan sétáltak a legelőn néhány száz métert. Hurkokat írtak le. Aztán visszafelé tartottak a ház felé. Sötétség vette körül őket, mire a kerítéshez értek. Most a férfi nyomta le Francescának is a drótot. Az asszonynak pedig eszébe jutott a brendi. – Van egy kis brendim, vagy jobb szeretne kávét? – Nem lehetne mint kettőt? – hallatszott a férfi hangja a sötétben. Francesca tudta, mosolyog. Akkor felelt, amikor beléptek az udvar lámpájának fénykörébe. Dehogy nem! És volt valami a hangjában, ami aggasztotta. A nápoi kávéházak könnyű nevetésének hangja. Nehéz volt két olyan csészét találni, amely nem csorba. Igaz, biztos volt abban, hogy a csorba csésze hozzá tartozik a férfi életéhez, de Francesca ez alkalommal tökéletest akart. A lefelé fordított brendis poharak hátul voltak a konyhaszekrényben. Soha nem használta őket, akár csak a brandit. Lábújhegyre kellett állnia, hogy elérje őket, érezte, nedves a szandája, s azt is, mint feszül farmerja a fenekére. A férfi ugyanabban a székben ült, mint korábban, onnan figyelte. Az ősi utak. Ismét azok jönnek elő. Vajon milyen érzés volna megérinteni az asszony haját? Hogyan illene hátának íve tenyere alá? Milyen érzés lenne alatta ez az asszony? Az ősi utak s küzdenek minden ellen, amit tanult, küzdenek az évszázadok kultúrája által beléjük vert illem a civilizált ember kemény szabályai ellen. Próbált valami másra gondolni. Fényképezésre, az útra, fedett hidakra, bármire, csak arra nem, hogy néz most ki Francesca Johnson. De hiába. Újra az járt az eszében, milyen lehet az asszony bőrének érintése, hasát az övének szorítani? Az örök kérdések mindig ugyanazok. Az átkozott ősi utak mindig a felszínre hatolnak. Harcolt ellenük, elfolytotta őket. Rágyújtott egy kemelre, mélyen beszívta a füstöt. Francesca magán érezte a férfi tekintetét, bár az lopva figyelte, nem volt durva, erőszakos a pillantása. Tudta, hogy a férfi tisztában van vele, még soha nem öntöttek brendit ezekbe a poharakba. És azt is, hogy kínkeid az írek tragédia érzékével felfog valamit az ilyen ürességből. Nem sajnálatot érez, az nem volna jellemző rá, talán szomorúságot. Szinte hallotta, mint formálódnak a férfi agyában a szavak. Az üveg bontatlan, és az asszony üres poharaként nyúl valahol Északon, ájovában, a Middle River mentén, s én néztem szememmel, mely látott indián amazont, látta a sejemutat, hol magasra szállt mögöttem a karaván homokja, fel az üres, tágas ázsiai égboltra. Francesca lekaparta a brandisüveg tetejéről az ajovai címkét, a körmére nézett, már csak hosszabb és ápoltabb volna. De a vidéki élet nem engedett hosszabb körmöket. Mostanáig nem számított. Brandy, két pohár az asztalon. Míg az asszony kávét készített, Kinkeit kinyitotta az üveget, és pont megfelelő mennyiséget öntött mindkét pohárba. Robert Kinkeidnek nem ez az első vacsora utáni brandie. Vajon hány konyhában, hány jó étteremben, és hány hangulatvilágításos nappaliban szerzett gyakorlatot, hány hosszú köröm mutatott felé brandis poharak szára mellől. Hány kerek kék barna meccet szempár nézett rá idegen estéken, miközben a part mellett vitorlások horgonyoztak, és a hullámok halkan locsogtak az ősi kikötők partjainak ütődve. A konyhalámpa fénye túl erős volt a kávéhoz és a brandyhez Francesca Johnson, Richard Johnson felesége annyiban hagyta volna. Francesca Johnson, az az asszony, aki vacsora után a fűben sétált, és felelevenítette leánykori álmait, lekapcsolta. Gyertya lenne az igazi, de talán túl sok a jóból. A férfi még félreértené. Felkapcsolta a kislámpát a mosogató fölött, és fölfelé irányította a fényt. Nem volt tökéletes, de jobb. A férfi pedig válmagasságig emelte poharát és felé nyújtotta. Az ősi estékre és távoli zeneszóra. Valami okból az asszony lélegzete elállt ezekre a szavakra, de azért a poharát a férfiéhoz érintette, s bár ő is mondani akarta, ős estékre és távoli zene szóra, mindössze enyhén elmosolyodott. Mindketten cigarettáztak. Hallgattak, itták a brandit, itták a kávét. A mezőnk egy fácán szólt. Jack a koli kétszer ugatott az udvarban. Szúnyogok próbálkoztak az asztal melletti ablak szúnyoghálójával, és egy magányos moly tudatlan, de biztos ösztönnel tartott a mosogató lámpa bűvköre felé. Még mindig meleg volt. Semmi szellő, csak a párás meleg. Robert kinkeid enyhén izzadt, Ingén a két felső gombot kinyitotta. Nem nézett rá, de az asszony érezte, hogy a szemes sarkából őt figyeli, még akkor is, amikor úgy tűnik, az ablakon meren kifelé. Úgy fordult, hogy nyitott ingén keresztül Az asszony látta melkasát És a bőrén csillogó kis izzadság cseppeket. Jó érzések töltötték el. Régi érzések, a költészet és a zene érzése. Mégis eljött az idő, hogy a férfi távozzék. A hűtőgép fölötti órán, nyolc perc múlva tíz. A rádióban Feron Young, néhány éves dal, a szent Cecilia szentély. Római mártír a harmadik századból. Francesca emlékezett rá. Ő a zene és a vakok védőszentje. A férfi pohara üres volt. Kínkeid visszafordult az ablak felől, Francesca pedig nyakánál fogva felkapta az üveget, és az üres poharak felé emelte. A férfi a fejét rázta. A Rózman híd hajnalban. Jobb, ha megyek. Francesca megkönnyebbült, de csalódás öntött el. Teljesen kifordult önmagából. Igen, kérem, menjen, igyon még egy kis brandit, maradjon, menjen. Farájáng mit sem törődött az érzéseivel, sem a moja mosogató fölött. Abban nem lehetett biztos, Robert kinkeid mire gondol. A férfi felállt, egyik háti a vállára vetette, másik a hűtőtáskájára tette. Francesca megkerülte az asztalt, a férfi felé nyújtotta a kezét, és ő megfogta. Köszönöm az estét, a vacsorát, a sétát. Nagyon jól esett. Maga remek ember Francesca, ne dugj el a brendit, talán elfogy előbb-utóbb. Szóval jól gondolta, a férfi mindvégig tudta, de nem sértődött meg. A férfi romantikáról beszélt, és a lehető legjobban értette. Ki lehetett érezni abból, ahogy mondta, a szavai látságából. Francesca csak azt nem tudta, hogy kinkaid legszívesebben üvöltött volna, hogy szavai a falakba ivódjanak. Az ég szerelmére Richard Johnson! Valóban akkora bolond vagy, mint gondolom? Francesca kikísérte, és mellette állt, amíg bepakolt a teherautóba. Előbukkant a kutya, a kocsit szaglázta. Jack, gyere ide! szólt rá, és a kutya liheg vele ült mellette. Viszontlátásra, vigyázzon magára! A férfi egy pillanatra megállt a kocsi ajtóban, a szemébe nézett, aztán egyetlen mozdulattal a kormány mögött termett, és becsapta az ajtót maga mögött. Beindította az öreg motort, s az dohogva engedelmeskedett. Kinkeid kihajolt az ablakon. Azt hiszem, be kéne állítatnom. Vigyorgott. Kétszer is kuplungolt, sebességbetette a kocsit, és átgurult az udvar fénykörén. Mielőtt elérte volna a bekötőút sötétjét, bal keze kinyúlt az ablakon, integetett. Franceska visszaintegetett, bár tudta, hogy a férfi nem láthatja. A teherautó végig gördült a bekötőúton, Franceska pedig odafutott az úthoz, és a sötétben állva nézte a huppanókon emelkedő, sűlyedő vörös lámpákat. Robert kinkkeit barra fordult az úton, Winterset felé. Villám cikázott át a nyári égbolton, és Jack a hátsó verandánál bóbiskolt. A férfi távoztával Francesca mezítelenül megállt öltöző előtt. Csípője egy kicsit megkerekedett a szüléstől, mellei még mindig szépek, feszesek. Nem túl nagyok, nem túl kicsik, a hasa enyhén kerek. Lábát nem látta a tükörben, de tudta, hogy még mindig jó. Többször kéne borotválnia, de nem igen látta értelmét. Richard csak ritkán kívánta a szexet, egy-két havonta, akkor is gyorsan túl voltak rajta. Felületes, érdektelen együttlét volt, s a férje nem igen törődött azzal, van-e rajta parfüm, vagy van e borotválva a lába milyen könnyen elengedi magát az ember. Inkább érezte magát üzlettársnak a férje mellett, mint bármi másnak. Lényének egy része értékelte is ezt, de lakozott benne egy másik én, aki illatos fürdőket akart venni, kölnizni magát, azt akarta, hogy törődjenek vele, elragadják, és ez az énje, ha nem is erőszakosan, de valahol mindig ott kopogtatott agyának ajtaján. Ismét felöltözött, Leült a konyhaasztalhoz és egy ketté épet üres papírlapra írt valamit. Jack kikísérte a Ford furgonhoz, s amikor kinyitotta az ajtót, a kutya rögtön beugrott. Az utas oldalra ment, és kidugta fejét az ablakon, miközben Francesca kihátrált a pajtából, aztán az asszonyra nézett, majd ismét ki az ablakon. Francesca pedig végighajtott a bekötőúton, és jobbra fordult. A rozman híd sötét volt, de Jack előre rohant, míg Francesca elővette a kocsiból a zseblámpát. Az asszony a híd bejáratának bal oldalára tűzte a levelet, aztán hazament.